12.78.60.30.09. Szia Bentúr! Ez az a téma, amire, ezt nem mondom, hogy régóta várunk, de régóta számítunk rá, hogy ez a téma elő fog jönni. Tudni kell, hogy többféle táplálék-kiegészítő gyár létezik a világon, többféle hozzáállással, és én azért nem beszéltem eddig erről a témáról, Azért nem mondtam el nektek, hogy igenis vannak olyan köcsök gyártok, akik mindenféle mocsok szart beleraknak a termékeikbe, akár dopping listás készítményeket, akár nyíltan alabolikus steroid legyületeket is, mert ha én ezt elmondom, és ennek nyilvánosságot csinálunk, akkor képzeld el, hogy amit elértünk évek alatt, hogy végre a szülőkkel megértettük, hogy a táplájegészítők ártalmatlan dolgok, és nyugodtan venni, és nincs vele probléma, mindezt leromboljuk. Olyan cégek miatt, akik igazából tisztességtelen, büdös köcsök, és akiket például mi soha nem ajánlottunk. Mindig elmondom személyesen is, itt edzőválaszolban is, anélkül, hogy cégneveket emlegetnék, hogy nem kell a szarkamú cégekkel foglalkozni. Táplálékegészítőben kétféleképpen lehet mellé nyúlni. Az egyik megoldás, hogy mellé nyúj és biztosan a szart vegyél, bár néha az első verzió még mindig jobb, mint a semmi, az, hogyha valami olcsó tápláigkiegészítőt veszel, olcsó húsnak híg leve, csodák nincsenek, az alapanyag drága, a teljes is drága, még a kazén is drága, még a tojásprotein is drága, ha elmegyek a tojásfeldolgozóba és tiszta tojásproteint veszek, ami egyébként szar sejér, semmi értelme megvenni, hiszen ugyanaz vagyok, mint a tojásfehérje vennék, vagy főtt tojás rudat, de az legalább el van baszva, vele van porítva. Nyilvánvalóan a főtt tojás az egy kevésbé feldolgozott verziója, könnyen fogyasztható, nem kell higítani, stb. Mindegy, tehát ez alapanyag szinten általában ezek a dolgok nyengék, mert a gyártók tudnak hozzá olyan adalékokat tenni, hogy olyan plusz, amin savakat egyebeket, ami miatt ez tényleg jól hasznosul. De én a tojásfehérje kiegészítés soha nem tartottam jó kiegészítésnek, csak azoknak ajánlom, akik mondjuk a teljes protein nem bírják. De itt igazából ebbe azt akartam elmondani, hogy még ez sem olcsó alapanyag szinten. Tehát amikor ezek a baromi olcsó gyártok, meg én már látom a jövőt, hogy jönni fog mindenféle ilyen romát, szemét, szar, 5000 forint per 3 kilós tömegnövelő. Hát éppen ember, ezt nem tudom, hogy meni megvenni. Ez olyan, mintha mondjuk tudod, hogy alapesetben egy autó, egy kis kategóriás autó, a legolcsóbb kerül 2 millió forintba, és olyan, mintha ide jönne egy gyártó, és azt mondja, hogy 500 ad egy autót. Most mit tudsz gondolni, hogy az milyen minőségű lehet? Ugyanezen a egészítőknél is, ami olcsó, az biztos, hogy szar, az a minőségi gondok vannak. Hozzáteszem, ezek az olcsók termékek, vagy olcsó gyártók még mindig kevésbé veszélyesek, mint a drága gyártók. A drága Amerikából importált, nagy hangzatos dizájnnal, lófasz köntös becsomagolt, amerikai termékek ilyen meg olyan profi versenyzővel reklámozva, meg olyan reklámok, hogy génaktivátor meg tököm, most csak ez jut eszembe egyébként, ha van ezerféle más. Ezek a ilyen hiperszuper üzlések, akkor ú, három nap alatt tíz most lesz történetek, ilyen kép, olyan kép, kutyafaszana, hogy amerikai stílusú kamuhumbukkal, ezek a termékek itthon drágák, de azt meg kell érteni, hogy ezek Amerikában, ugyanannyiba kerülnek, mint a szájtek. Ugyanez a közép árkategóriás dolog, csak mire ezt elhozzák ide? Ajta van a haszonkulcs, az áfa, a vám, a kutyafasza, addig ez drága lesz. Ezzel még mindig nincsen alapvetően gond. Mert vannak olyan Amerikából importált, európai gyökerekkel nem rendelkező gyártók, akiknek azért nagy hagyományai vannak, itt se fogok neveket mondani, de a nyilvánvalóan valóan kamu, ilyen hormonfokozó olyan a termékek, azokkal már baj van, a nagy hangzatos, fú, nagyon hardkor a termékek, és nem jutnak eszembe most igazából ezek a reklám szemek, hogy megértsd, hogy konkrétan miről beszélek, de most azt mondom, hogy nemrégiben volt egy előadás a táplálik sportorvosokkal kapcsolatban, tehát ilyen emberek vettek részt, szakértők voltak hülyék is, voltak hozzáértők is, és röpködtek az Amerikából importált terméknevek, amikben bizonyítostan anabolikus szteroidok vannak, már akár a termék leírásban is szteroid gyületek szerepelnek. És mondjuk, hogy csak egy konkrét példát mondjak, szintén név nélkül, van egy 80-as évekbeli, nagyon nagymúltú, profi testépítő nevével fényérzett ilyen márka, amelyiknek übergázosak a termékei. Itt Magyarországon elég sok ilyen szarháziák által beoltott, szerencsétlen hülye gyerek hiszi azt, hogy ezek az fassa kurva jó dolgok, de ezekre szoktam mondani, hogy inkább kokszolj, mert akkor legalább nagyjából, ha hamisítványokat most nem számít, van, legalább nagyjából tudod, hogy mi van és mit használsz, meg legalább akkor biztosan tudod, hogy doppingolsz, de ezekben az esetekben bizony nem tudott. Te ártalmatlanul szered a, vagy ártalmatlanul szered a kis tápkiegered, és valójában anabolikus steroidok vagy egyéb doppinglistas hatóanyagok kerülnek bele a kis testedbe, amire ö, lehet, hogy nem fogsz rosszul reagálni, lehet, hogy mondjuk nem lesz kinakomasztiát tőle, de az is lehet, hogy lesz meg lehet, hogy egyéb mellékhatása lesz, meg lehet, hogy egy sportoló, akit éppen tesztelnek, a teszten úgy megbukik, valamint a szar. Ez az, az egész tápejkékészítő ipar számára az olyan megbízható gyártók számára, mint mondjuk a szájtek, aki mindig kurvára ügyelt arra, hogy még csak a gyanúja fel sem ilyen dolognak. Tehát egyenesen ilyen náluk ilyen para van, úgy készítenek el minden terméket, hogy minden maximális biztonságnak megfeleljen, Konkrét dolgot tudok, még egy ilyen tíz éves távlatra visszamenőleg, hogy felmerültek itt hatóanyag kérdések, hogy mit meg, hogy lehetne beletenni a termék, és mondták, hogy az semmiképpen sem. Holott nem, messze nem szteroidokról volt szó, hanem valami olyan hatóanyagról, amiről szó volt, hogy lehet, hogy már a jövőbe be fogják tiltani, mert éppen azért ezek a... Amerikában az FDA, meg egyéb ilyen élmiszerű szervezetnek is azért megvan az agybaja néha. Most csak annyit mondok nektek, hogy azt hiszem Franciaországon például tiltottak a kreatin, mert azért ott sem normálisak teljesen. Vagy például Németországban a nagy dózisú vitaminok vannak betiltva, úgyhogy ilyen, mindenki ilyen feketén szerzi be ezeket. Szóval azért mind a gyógyszerőpali lobby, mindegy egyéb elmebaj néha működnek, de nyilvánvalóan nem lehet ezt a dolgot összekeverni azzal, hogy Betiltanak Amerikában az fda betilt olyan dolgokat, ami nyilván valóan És bizony ott marhára megcsinálják azt importörök, hogy Amerikában betiltott cuccot, azt szépen importálnak mondjuk akár Magyarországra, és itt eladják addig, amíg a magyar hatóságok nem állnak neki ezzel szerakodni. De Amerikában is az megy, hogy mit tenni, van egy cég, járt valami szart, csinál belőle pénzt, utána mikor betiltják, akkor vagy átolja egy másik célja alá az egészet, vagy más néven elkezdi forgalmazni, vagy minimálisan módosítja a hatóanyagot, tehát nem ez lesz benne, hanem az, ami ugyanúgy lehet, hogy anabolikus steroid, és megvan oldva a kérdés. Tehát ezek a dopping listák, meg azok a listák, amiket hatóanyag szinten vizsgálnak a, ezek a szervezetek, azok nem biztos, hogy tartalmaznak egy új olyan hatóanyagot, amiről később ki fog derülni, hogy mondjuk anabolikus steroid. De még egyszer hangsúlyozom, és ez a lényeg, Megbízható gyártóval, akinek Magyarországon komoly jelenléte, komoly média jelenléte, komoly versenye, mondjuk mint a Superbody van, ilyen gyártókkal ez nem fordulhat elő. Nagyon-nagyon kínosan ügyenlek, halálba szivatják őket amúgy is a hatóságok mindenféle ellenőrzésekkel. A bármi tökörész, és ha nem tudom, emlékeztek a Gua Guargumi ügyre, az elsők voltak ezek az általán megbízhatóknak nevezett cégek, akiket azonnal elkezdtek szopatni a hatóságok, és semmit nem találtak minden rendben volt. Tehát azért mondom, hogy olyan, akik a, aki mellett az élmezőny magyar testépítő ott van a szponzorációs táborban. Ezekben, ezekben a cégekben meg lehet bízni. Ha soha nem hallottál róla, bejönnek nagy, hangzatos név, ú, mindenféle, izé, hardcore, faszom, izé, olyanizmos lesz, -e, így aktiváljuk az alvó, izom sejt, növelő hormon visszacsatolás kutyafaszát a testedben a szuper hiper termékünkkel is 18 kilóizmot fel 6 nap alatt ezek a hülyeségek ezek, ezekben nem kell hinni ez kamu mindig van a marketingnek egy normális egy normális szintje amikor még a dolog hihető tudom, hogy a szájtek tesztetéset csomóan a el pedig én ott voltam a 2008 asnál ott voltam és ott semmi kamu nem volt az, hogy a versenyzők trükköztek voltak olyanok, hogy azért euh, ügyeltek arra, hogy mit tudom én kihagytak egy kis edzést, hogy nagyobb változás legyen a képeken, de ez benne volt a paklival, ezt mi tudtuk, tehát ez nem volt ilos. Tehát ilyenek voltak, hogy mondjuk azért változott valaki marhasokat, mert fogta magát és nem edzett egy hónapig semmit, utána jó ki volt pihenni, persze nyugodt reagált a tápkékre, mint az állat, aztán dur, hatalmas változás lett a képen. Hát ez benne van a dologban. Én is így készülnek egy ilyen versenyre, ami a változásról szól. Nyilvánvalóan. De ezek valós dolgok, nem humbug. Nem olyan, hogy oda teszünk egy profi testépítőt, aki nyilvánvalóan soha büdös életben nem használt ezt az adott terméket. Mi a francnak használna, is kokszol, a Mr. Olympia mezőnyből, és akkor mondunk valami nagy baromságot, meg valami kurbanai rizsát arról, hogy ez micsoda hihetetlen kémiai folyamatokat csinál a testedben. Szóval itt a kamú kell megfogni, és ha megértitek azt, hogy itt a realitás talaján kell maradni, hogy olyan, nézzetek meg, hogy mondjuk, én ha ajánlok nektek egy terméket, és nagyon tudjátok, hogy milyen gyártóktól szoktam terméket ajánlani, akkor mit mondok? Hát én nem, nem fogom azt mondani, hogy itt van ez a zsírégető, és ez leszedi rólad a zsírba, az meg minden honnan a makad zsírokat is, amit aztán soha nem tudta, ezzel a zsírjeg... Nem, én azt fogom neked mondani, hogy az meg a zsidégetőbe szar sem érsz, ha nem diétázol, akkor felejtsd el, akkor hiába az a zsidégetőt. Azt szerintem, ha reklámról beszélünk, mert engem soha nem kért senki reklámoznak, de tegyük fel, ha reklámoznom kéne, akkor én így is reklámoznék. Ez a valóság. De amikor azt állítják neked, hogy te nem tudom milyen leszel, nem tudom mennyi időt, az egy kamu nyilván, és bizony, megpróbálják azon a módon is elérni, bizonyos eléggé kétes eretű gyártók, akiknek még saját gyára sincs, mert ezek általában bérgyártatnak, és ha valami balhé van a hatóságokkal, akkor azt mondják, hogy hát mi nem tudunk semmiről, hát ezt bérgyártottunk, így gyártották ebbe a gyárma, és mossák kezeiket, tehát az ilyen gyártók, ezek megengedhetik maguknak azt, hogy ö, hírnevet szerezzenek azzal, hogy a hülyék tényleg benyolják, hogy jó, hú, ez tök jó, mert hat... Hát minden termék egyébként tök jól tud hatni, ha valamit telebaszunk koffeinnel, akkor élből hatni fog mindjárt érzi az ember, hogy izé. De vannak olyan emberek, akik hajlamosak érezni azt is, hogy megisznak egy protein és érzik egy persze, hogy feszültől az izmuk, mert ezeket hívom én hülyéknek. De valóban meg lehet csinálni azt, hogy egy termékbe olyan hatalnyakot raknak, amit tényleg érezni fognak, például valamilyen szteroid vegyületet. És itt nem arra kell gondolni, hogy egyébként teljesen frankó fekete piacon kapható szteroid vegyületeket beleöntenek ide a termékbe, tehát ilyen nincsen, ezek valamiféle más, általában sokkal enyhébb szteroid vegyületek, de szteroid vegyületek azért, mert ezek a gyártók ezek úgy fejlesztenek, hogy a labor padlójáról összesöpörik a szemetet, beöntik neked a dobozba, aztán lesz, ami lesz alapon, működik, legfeljebb ha gáz van, akkor ráfogják arra, aki gyártja nekik, és kész. Ezért mondom, nagyon fontos, nem kell ezzel az egészen foglalkozni, mindig lesznek, illetve lesznek mostában szerintem ilyen bajhék, pont azért, mert eljut a híre ezeknek a dolgok. Magyarország ez az egész piacot veszélyezteti gyakorlatilag, de ha itt becsületes gyártókkal foglalkoztok, olyan gyártókkal, akik valóban azt adják, amit ígérnek, nem pedig mindenféle kamu ellenőrizhetetlen hülyeséggel, akkor semmi probléma nem lesz az égvilágon. Amit én nektek terméket megmutatok mondjuk a BBTV-ben, vagy amit ajánlok nektek terméket, arra mérget vehettek, hogy soha az életben nem lesz problémátok, mert mind off rendelkeznek, és a gyártó nagyon-nagyon ügyel arra, hogy ne ilyen balhéba. Eszükben nem jutna ilyet csinálni, valami szemetet öntenek be, itt nagyon gondos válogatásból találják, hogy egyáltalán milyen alapanyagot használnak, és csak is olyat, ami megfelel mindenféle előírásnak. Kurva felháborítónak tartom ezt az egész dolgot egyébként, hogy eddig eljutott ez a, ez a piac, hogy van egy ilyen szintű majomkodás, és bizony itt magyar kereskedők, akiket én meglehetősen szarházinak tartok egyébként, előköttek itt tesztre, adogattak ki olyan terméket, ami nyilvánvalóan dopping tartalmaz, és verték a nyálukat, hogy hú, ez milyen jó értékeket produkál, mert megnézték utána az érképet, hogy ez tényleg milyen fosza, mert mit tudom én elnyomni az ösztrogén termelést, Javaz meg, de dobbényszer volt benne, amivel azért elég kenyű elnyomni az ösztrogén termelést, azért vagyunk be. Naturális módon fokozni hormonszintet, tribulusszal, johimbivel, beállítani egy normális, optimális ösztrogén szintet, az bizony nem így működik. Tehát a naturális, mondjuk, a fokozók azoktól, azoktól nem kell csodát várni, azok optimalizálják a tesztosztáron lassan működnek, nem lesz egy izmos, nem fogsz rögtön bepuffadni, semmi nem történik. Ezek a dolgok feltételezik a normális táplálként készítők azt, hogy te türelmes vagy, bele lászlánsz időt, éveket arra, hogy izmos legyél, normálisan táplálkozol mellette, és ezek nem ígérnek csodát. Ezt kell tudomásul menni, hogy egy normális készítőtől, egy normális táphelyekészítő gyártótól nem kell félni. De nem is fog nektek kamu dolgokat ígérni, és nem fog egyik termék se csodát tenni veletek. Az a termék, amelyik csodát ö, ígér, vagy csodát tesz, az kamu, az a gáz van. Felejtsük el ezeket a dolgokat, csak a tisztességes gyártók ma kell menni. Azzal kell foglalkozni, hogy ki mellett van ott egy tódani, vagy egy lénárlajos, Ezekben a dolgokban lehet meg, meg, meg, megbízni. Úgyhogy nem kell parázni, nem kell ö, ö, beszaratni a szülőket, ezzel a dologgal, semmi gáz nincsen a magyar tápajkék kisztítő piacon, de sajnos ö, egy, ez a fajta gagyiság is beszivárgott. Van rá példa, hogy lehet ö, kapni olyan termékeket, de ezeket általában egyébként az ant ezt nagyon gyorsan lekapja a polcokról. Kőkemény ellenőrzések vannak, ö, a ShopBilder Webároházban nekem sok közön nincsen a dolgokhoz, de hallok azért információkat, és állandóan járnak ellenőzni, és bármi olyan dolog van, amivel felmerül esetleg, hogy probléma van, azt azonnal veszik le a picsájba, a polszolha nem szaroznak vele. De mondom, ez az ismert, komoly, nagy nevű beszállítókkal, piacvezetővel például soha nem fogdul elő. Lehet, hogy ezt a témát egyébként kifogom majd transportálni, a audio blogban, mert szerintem nagyon fontos. Csak mondom, én azért nem akartam erről beszélni, mert bíztam benne, hogy betartjátok az ajánlásainkat, jó dolgokat választotok, nem dőltök be a kommunak. ezt mindig hangsúlyoztam, hogy nem szabad a kamúnak bedőlni, ezért én nem tartom ezt az egész jelenséget számotokra veszélyesnek. Úgyhogy nyugodtan vásároljátok meg azokat a tárvekigészítőket, amit eddig használtatok, ezekkel semmi gond az nincs.